Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо читати ім'я Віту, тому прошу вас підписатися на канал, поставити лайк, написати будь-який коментар. Та можете перейти на твічі, підписатися і також на твічі є посилання на наш телеграм канал. Розділ 87. Кручий. Я прокинувся, не пам'ятаючи, коли заснув. Денна злегка мене трусила. «Не рухайся надто швидко», – сказала вона. «Звідси високо падати». Я повільно розправився, і майже всі м'язи в моєму тілі, очевидь, скажуть це на те, як з ними вчора поводилося. Мої стегна й гумівки перетворилися на тугі тверді вузли болю. Лише тоді я зрозумів, що я знову в плащі. «Я тебе розбудив?» – запитав я Денну. «Я не пам'ятаю». «У певному розумінні так», – сказала вона. «Ти закуняв і повільно просто повалився на мене». «Коли я тебе обматюкав, а ти вухом не не повів». Дивлячись, як я повільно спинаюся на ноги, Денна поступово замовкла. Господи, ти ніби замучений артритом дідусь. Ти ж сама знаєш, відповів я. Після пробудження вставати завжди найважче. Вона всміхнулася. У нас жінок такої проблеми зазвичай немає, дивлячись на мене, вона посерзнішого. Ти ж зараз без жартів, так? Я вчора, перш ніж зустрітися з тобою, проїхав верхи милість 60, розповів я. Я зовсім до такого не звик. А стрибнувши вчора вночі, я добряче вдарився в камінь. Тобі болить? Звісно, відповів я. Особливо все. Ох. видихнула вона. Прикривши руками рот, «Твої прекрасні руки!» Я опустив погляд і зрозумів, що вона має на увазі. Я, певно, добряче їх подряпав минулої ночі, коли одерся на с... с... сіро камінь. Кінчики пальців майже вберегли мозолі від занять музикою, але кісточки на пальцях були сильно подряпані, і на них запеклася кров. Інші частини мого тіла боліли так жахливо, що я цього й не помітив. Від погляду на кісточки і пальців мені стало зле, але стиснувши і розтиснувши кулаки – я зрозумів, що просто сильно їх обде, а не серйозно пошкодив. Будучи музикантом, я завжди побоювався, що з моїми руками що станеться, а через роботу рукотворцем ця тривога посилилася вдвоє. З ними все не так страшно, як здається, запевнив я і спитав. Коли пішов Дракус, щонайменше кілька годин тому, десь після сходу сонця, я поганув вниз із високої арки з сірокаменів. Минулого вечора вершина пагорба була рівномірно вкрита зеленою травою. Чоранку вона скидалася на поле бою. Подекуди трава була потовчена, а подекуди спала на дощенку. Там, де ящірка покачалася чи потягнула свою важку тушу ґрунтом, у землі лишилися глибокі борозни. Злізти сірокамені було важче, ніж видратися на нього. Вершина арки була футів за 12 над землею, за високо для спокійного стрибка. За звичайних обставин я б цим не переймався, але тепер затерплий і пом'ятий, боявся незграбно приземлитися і підвернути ногу. Врешті-решт ми спомоглися зліз, скориставшись ремінцем моєї дорожньої торби, як мотузкою. Поки денна вперше тримала один його кінець, опустився, торба, звісно, порвалася, і з неї посипалися мої речі, але я досяг землі і не постраждав, хіба що трохи вимазався травою. Тоді денна звисіла з карикаменю і я її схопив за ноги та допоміг їй повільно ковзнути вниз. Хоча все моє тіло спереду було вкрите синцями, це значно покращило мені настрій. Я забрав свої речі. І взявшись за голку з ниткою, сів зашивати торбу. За мить ден не повернулася з коротенької мандрівки до дерев, ненадовго зупинившись, щоб підняти ковру, яку ми залишили внизу. На ковдрі залишилося кілька великих слідів від кіхтів Дракуса, який по ній потоптався. Ти таки коли-небудь небудь бачила? запитав я, витягнувши руку, Вона глянула на мене, піднявши брову. Скільки разів я таке вже чув? Широко усміхнувшись, я передав їй шмат чорного заліза, який дістав у мідника. Вона з цікавістю його оглянула. Це приваб камінь? Мене дивує, що ти його впізнав. Я знав одного хлопця, який притискав таким папер. Вона несхвально зітхнула. Він особливо підкреслював, що цей камінь такий цінний і страшенно рідкісний, а він притискає ним папер. Вона пихнула. Він був занудою. У тебе є залізо? Пошукай там, я показав на безвладну купу своїх пожитків. Там неодмінно має щось бути. Денна сіла на один із низьких сірокаменів і почала гратися з привабкаменем, і частиною зламаної залізної пряжки я без поспіху зажив торбу, а тоді заново причепив до неї ремінець, пришивши його кілька разів, щоб не відірвався. Денна була відверто зачарована привабками. Як він діє? запитала вона, відірвавши пряшку і випустивши її назад. Звідки береться тяга? Це своєрідна гальванічна сила, пояснив я, а тоді завагався. Це красивий спосіб сказати, що я поняття зеленого не маю. Цікаво. Може, він любить залізо лише тому, що складається з заліза? замислилася вона. Марно торкнувшись його своїм срібним перснем. Якби хтось знайшов привабкамінь із латуні, цей камінь любив би іншу латунь, можливо, він любив би мідь і цинк, відповів я. Латунь складається з них, і вивернув торбу назад і почав збирати речі. Денна повернула мені привепкамінь і відійшла до залишків знищеного кострища. Першніше йти, він з'їв усе дерево, зауважала вона. Я теж пішов оглянути на це, довкола кострище все було перевернуто. Ним наче проїхав цілий легіон кавалеристів. Я потицяв носом носаком черевикав шмат того дерну, а тоді нагнувся, щоб поглянути одну річ. Гляньмо на це! Денна підійшов бище, і я продемонстрував її знахідку. Це була одна лусочка Дракуса, годенька й чорна, забіжки приблизно з мою долоню. Вона мала форму краплі. Посередині вона була завтовшки чверть дюйма, аби ще до країв тоншими. Я посягнув її день. Це вам, пані, на добру пам'ять. Вона оцінила її вагу однією рукою. «Важка», – сказав Один. Піду знайду таку з тобі». Вона відскочила назад до залишків кострища і заходилася в ньому попит. Здається, він разом з деревом з'їв трохи каміння. Я знаю, що вчора ввечері зібрала на кострище більше. «Ящерки постійно дять каміння», – пояснив я. «Вони так перетравлюють їжу. Каміння розмелює їжу в них у кишках». Дена скептично поглянула на мене. «Це правда. Кури теж так роблять». Вона хитнула головою і відвернулася, порпачусь у розритій землі. Знаєш, по правах я трохи сподівалася, що ти вигадаєш пісню про цю зустріч. Але ще більше ти про це говориш, то більше я сумніваюся. Коровий кури, де твоя схильність за драматизмом? Тут не треба ніяких перебільшень, повів я. Якщо я не помиляюся, ця лусочка головно складається з заліза. Куди вже більше драматизму? Вона взяла лусочку і ретельно її оглянула. Ти жартуєш. Я всімкнувся їй на весь рот. У дотешньому камінні повна заліза, сказав я. Драк усість каміння, і воно мало-памало розмайлюється в його другому шлунку. Метал потроху проникає в кістки та луску. Я взяв лусочку і підійшов до одного з каменів. Він з року в рік скидає шкіру, а тоді з'їдає її. І заліза вишається в його організмі. За 200 років, я постукав лусочкою по каменю, вона видала різкий дзвінкий звук. Щось середнє між завинчанням дзвона та полив'яного черепка. Я поверну її день. До появи сучасної гірської справи Люди, мабуть, полювали на них заради заліза Гадаю, навіть у наш час Авхіміки готові добре протити за їхню луску чи кістки Органічне залізо Справжня рідкість З ним, певно, можна робити що завгодно Денна опустила погляд на лусочку, яку тримала в руці Ти приміг, Ти можеш написати про це пісню. Її очі спалахнули від раптового осяяння Дай на мені глянути на приваб камінь Я витягнув його з торбинки і передав їй Вона піднесла до нього лусочку і воно прилипли одне до одного, знову диво зазвенівши, як череп'я. Вона широко всміхнулася, повернулася до кострища і заходилася розгрібати його залишки прилаб каменним у пошуках інших лусочок. Я поглянув на північну... на північні кручі. «Мені б дуже не хотілося повідомляти погані новини», – промовив я, і показав на розмиту смужку диму, що здіймалося поміж дерев. Але там щось тліє. Кілки, які я поставив як орієнтири, зникли». Але мені здається, що саме там ми вчора ввечері бачили синій вогонь. Денна поводила приваб каменем над решками тростиж, кострища. Дракус не може бути винним у тому, що сталося на фермі Мотині. Вона показала на розриту землю і дерну. Там такого розгорд'яжу не було. Я думаю не про ферму, відповів я. Я думаю про те, що чийсь покровитель минулої ночі, можливо, сидів пороз просто неба біля невеличкої веселої вати. У Денни витягнулося обличчя, і Дракус її побачив. Я б не став бентежитися, швидко промовив я. Якщо він такий розумний, як ти про нього кажеш, він, напевно, у безпеці. Все одно що в хаті. Покажи мені хатову, який не може нашкодити ця тварюка, похмуро відповіла вона і повернула мені мій привабкамі. Ходімо подивимось. До того місця, де з лісу здіймався, ледь помітний димок було лише кілька миль, але йшли ми повільно. Ми були змучені та втомлені. І жоден з нас не плекав особливих надій на те, що ми знайдемо досягши мети. Ми на ходу з'їли разом моє останнє яблуко та половину мого останнього коржа. Я відрізав кілька смужок березової кори, і ми з їх пощіпали та пожували. Десь за годину м'язи в моїх ногах ослабилися настільки, що кроки перестали спричиняти біль. Чим ближче ми підходили, тим більше сповнювалося. На зміну положистим пагорбам прийшли круті скелі, та всіяні каміньцями схили. Нам доводилося дертися чи йти кружно, часом петляючи в пошуках шляху. А ще нам було чим зайнятися. Ми натрапили на зарості стиглої горобини і затрималися біля них майже на цілу годину. Невдовзі після цього ми знайшли стромок і зупинилися попити, відпочити і помитися. Мої сподівання на казкову... Любовну пригоду знову були зруйновані. Тепер через те, що стромок був усього діумів із 6 зорвившків. Не ідеальне місце для того, щоб як слід покупатися. Ми дісталися джерела диму лише після полудня і знайшли ми там аж ніяк не те, чого очікували. Це була ізольована долина, схована між кручами. Я кажу долина, але насправді вона більше скидалася на величезний прискалок серед передгір'їв. З одного боку височила темна прямовисна скеля, а з другого було круте провалля. Ми з Демної, перш ніж знайти туди вхід, спробували проникнути до неї з двох різних неприступних місць. На щастя, вітру того дня не було, і дим знімався в ясне блакітне небо прямо, як стріла, якби не цей орієнтир. Ми б, мабуть, так і не знайшли це місце. Колись там, певно, був малий лісок, але тепер ця місцина мала такий вигляд, наче нею пройшло торнадо. Дерева були поламані, викорчовані, обгорілі та потрощі. Повсюди виднілися величезні борозни. З вивернутої землі й каміння, неначе якийсь велетень фермер оскаженів, орючи своє поле. Два дні тому я не зміг би здогадатися, що може спричинити таку руйнацію, але після того, що я побачив минулої ночі. Ти ж наче казав, що вони нешкідливі, сказала денно, повернувшись до мене. Він тут сказився. Ми з денною почали пробиратися крізь цей розгадіяж. Білий день здіймався з глибокої ями, що лишилася від великого поваленого клена. Від багаття там залишилося хіба що кілька вуглинок. Які тліли над ніями, там, де колись було коріння. Я знічав я штовхнув у яму носаком черевика ще кілька грудок землі. Ну, одне втішає. Твого покровителя тут нема. А погано тут те я набрав повітря в груди. Відчуваєш цей запах? Денна глибоко вдихнула і кивнула, зморщивши носика. Я виліз на повалений клен і розвернувся навкруги. Вітер змінив напрям, і запах став синішим. То відгонуло чимось мертвотним і гнилим. Ти ж знаєш, оказавши він що вони не їдять м'яса, промовив Одінно, нервово роззираючись довкола. Я зіскочив з дерева і повернувся до прямовисної скелі. Біля неї була маленька брусована хатинка, розтрощена на двозки. Запах димняття посився. "Гаразд", вимовив Одінно, оглядаючи руїни. "Це за жопсів не видається нешкідливим. Ми не знаємо, чи винен у цьому драку, зауважив я. Якщо на це місце напали Чандріани, дракус міг прийти і на вогонь і потощити все, гасячи його. Гадаєш, це зробили Чандріани? спитала вона. Це суперечить усьому, що я коли-небудь про них чула. Вони мають безкавично нападати, і тоді зникати. Не буває так, щоб вони приходять, запалять вогонь, а згодом повертаються, щоб виконати кілька справ. Я не знаю, що й думати, але дві зруновані хати? Я заходився просто прочісувати руїни. Логічно подуманий, що вони якось пов'язані між собою. Денна різко вдихнула. Я простезав за її поглядом і побачив руку, яка з під кількох важких колод. Я підійшов ближче, задзищали мухи. І я трохи прикрив рота, марно намагаючи оберегтися від запаху. Він загинув, витказо два тому. Я нагнувся і підняв кубку потрощеного дерева і металу. Гляну на це. Принеси це сюди. Я й погляну. Я поніс знахідку до того місця, де стояла Денна. Предмет був поламаний майже до невпізнавності. Арбалет. Нічого він йому не дав, зауважила вона. Питання ось у чому. Звідки в нього взагалі був арбалет? Я погляну на його дугу, виготовлену з воронової сталі. Це був не якийсь мисливський лук. Цим убивають людину в броні, перебуваючи на іншому кінці поля. Вони заборонені законом, де напихнули. Такі закони тут не виконуються. Ти ж знаєш. Я знайзав плечима. Все одно це був дорогий пристрій. Звідки людина, що живе в крихітній хатинці з земляною долівкою арбалет, який коштує 10 талантів? «Може, він знав про дракуса», – припустила Денна, збережно роззираючись довкола. «Я б зараз була не проти матери балет, я хитнув головою. Дракуси сором'язливі. Вони уникають людей». Денна відверто поглянула на мене і насмішкувато показала рукою на руїни хат. «Згадай усіх диких тварин у лісі», – сказав я. «Усі дикі тварини уникають контакту з людьми. Ти вже казала, що взагалі не чула про дракусів. І це не просто так. Може, він скажений?» Тут я зупинився. Страшно подумати я оглянув сплюндрований пейзаж. Як взагалі вколошкати таку істоту? І чи може ящерка взагалі сказитися? Денна почала збентежено переминатися з ноги на ногу, нервово роззираючись довкола. Хочеш іще на щось тут подивитися? Бо з мене цього міста до... місця досить. Я не хочу бути тут, коли ця істота повернеться. Мені здається, що нам треба поховати цього хлопаку по-людськи. Денна хитнув головою. Я не буду залишатися тут так довго. Ми можемо розповісти про це комусь у місті. Може, та людина про це подбає. Він може повернутися, що хвилить. Але чому, запитав я, чому він повертається сюди? Я показав рукою. Це дерево мертве вже цілий виток. Але оте вирвали землі всього дні зо два тому. Чому це тебе цікавить? Запитала Дена. Чандріани, твердо сказав я. Я хочу знати, чому вони сюди прийшли. Чи керують вони дракусом? Я не думаю, що вони тут були, відповів Дена. На фермі Мотанів можливо, але це лише робота скаженої корово -ящерки. Вона пильно вдивилася в мої обичай. Я не знаю, по що ти сюди прийшов, але не думаю, що ти не це знайдеш. Я хитом головою розвернувся навкруги. Мені здається, що це має бути якісь, якось пов'язано з фермою. На мою думку, ти хочеш, щоб тут був якийсь зв'язок, як опромалувала на. Але цей хлопак загинув уже давно. Ти сам так сказав, а пам'ятаєш о роки корито для води на фермі? Вона нагнулася і постукувала кісточкою одного, одного пальця по одній з колод зруйнованої хатини. Звук вийшов глухим. І поглянь на арбулет. Метал не переживів. Їх тут не було. Я відчув, як у мене обірвалося серце. Я знав, що вона має реакцію. В глибині душі я розумів, що хапатися за соломинки. Однак я відчував, що здаватися, не спробувавши все можливе, неправильно. Денна взяла мене за руку. Ну ж, бо ходімо. Вона всміхнулася і погнягнула мене. Її рука була прохолодною і гладенькою. Є цікавіше заняття, ніж полювання на десь серед дерев пролунав г... гучний тріск. Хрясь, хрясь. Де не відпустила мою руку і повернулася в той бік, звідки ми прийшли. Ні. промовила вона. Ні, ні, ні. Завдяки раптової загрозі дракуся я знову зосередився. Ми в безпеці, сказав я, розвернувшись на крові. Він не може вилізти. Заважкий для цього. На що вилізти? На дерево? Та він валив їх з на кручі я показав напрямовисну скелю, на накрив лісочка. Уперед. Ми незрабно побігли до підніжжя скелі, ледь долаючи борозни та перестрибуючи повалні дерева. За нами я почув низький, схоже на рім рев. Я позирнув за плече, але дракус і досі був десь посеред дерев. Ми дісталися підніжжя скелі і я заходився шукати таку ділянку, якої могли видратися ми двоє. За довгу гарячкову хвилину ми вилізли з густих заростів сумах. Знайшу ділянку, на якій земля була сильно перерита, тут покопався дракус. Поглянь, де вона показала на розлому скелі, глибоко розколону за два фути за ширшки. Крізь неї могла протиснутися людина, але для величезної ящирки вона була за вузькою. Прямовисна скеля була подряпана гострими тіх... кігтями, а довкола розритої землі було розкидане проточене каміння. Ми з денною притиснулися у вузьку розколону, там було темно. Єдиним джерелом світла була вузька смужка блакитного неба вгорі. Овзучі я місцями був змушений повертатися боком, щоб не застрягнути. Коли я прибрав руки зі стін, виявилось, що мої долині вкрити чорною зажею. В очевидь дракус, не маючи змоги прорити собі хід, дихнув вогнем у вузький прохід. Цього десяток футів ще не трохи поширшила. Тут є драбина, сказав Денна. Я полізу вгору, якщо ця тварука дихне на нас вогнем, він пройде тут, як дощева вода рінвою. Вона вилізла, і я подався за нею. Драбина була неоковирна, але міцна, і за 20 футів ми опинилися на рівній землі. Нас із трьох боків оточували темний камінь, але зруйновану хатину та повалені дерева внизу було чітко видно. Біля скелі скуяв дерев'яний ящик. «Бачиш, що там?» – запитала Денна, дивлячись униз. «Скажи мені, що я не дарма обдав собі коліна під час бігу». Я почув глухий удар і відчув, як у мене за спиною здійнялася хвиля гарячого повітря. Драку зарвів ще раз, і вузькою щелиною внизу знову пройшов вогонь. Далі раптово пролунав лютий звук, схожий на шкрябання цвяхів по шифер. Дракус з членно роз... задряпав підніжя скелі. Денна відверто поглянула на мене. Нешкідливий. Ми його не цікавимо, відповів я. Ти ж бачу, а він дряпав ту стіну, що задовго до того, як ми тут опинилися. Денна сіла. Що це за місце? Якийсь оглядовий майданчик, сказав я. Звідси видно всю долину. Тут ясно, що це оглядовий майданчик, зіткнула вона. Я кажу про це місце загалом, я відкрив ляльний ящик, який стояв під скелею. У середині лежала груба вовняна ковдра, повний бордюк із водою, трохи сушеного м'яса та з десяток гострих стріл для арбалета. Я теж не знаю, зізнався я. Може, той хлоп від е, чогось утік? шуму низу припинився. Ми з денною визирнули на спліндровану долину, врешті-решт Дракус відійшов від скелі. Рухався він повільно, його величезна туша залишала в землі нерівну колію. Він рухається не так швидко, як минулої ночі, зауважив я. Може, він справді хворий. Може, він стомився, бо цілий день намагався нас відстежити і убити, Вона глянула на мене. Сядь, ти дієш мені на нерви. Ми поки нікуди не підемо. Я сів, а Дракус на наших очах пос... посунув до середини долини. Він підійшов до дерева футів із 30 вишки і повалив його без помітних зусиль. Тоді він заходився його їсти, почавши з листя. Далі він захрюмкав гівками зортовшки змій зап'ясток із такою легкістю, з якої вів ця пророжовує коли стовбур нарешті залишився голим, я вирішив, що йому доведеться зупинитися. Та він просто вхопився величезним плеском ротом за один кінець стовбуру і крутнув масивною шиєю. Стовбур тріснув і зламався так, що в драку залишився чималий, але стравний шматок, який він проковтнув практично цілком. Ми з дени скористалися можливістю пообідати й собі. На обід було лише трохи коржа, ковбаса та залишки моєї морки. Довіритися їжі з ящика я побоявся, позаяк той, хто тут жив, цілком міг бути якимось божевільним. «Я й досі дивуюся, що його тут жодного разу ніхто не бачив», – сказав Денна. Його, мабуть, бачили і ми відповів я. Свинопас сказав, що всі знають, у цих лісах є щось небезпечне. Мабуть, вони просто гадали, що це демон, чи ще якась маячня в цьому дусі». Денна зі веселим усміхом позирнула на мене знову. «І це, – каже хлопець, який прийшов до міста в пошуках Чандріан. Це інше, – з жаром заперечив я». Я не розповідаю казочки про Фей і не торкаюся залізу на кожному кроці. Я прийшов сюди, щоб дізнатися правду, щоб здобути інформацію з джерела надійнішого за історії з третіх вуст. Я не хотів о тебе образити, вражено проказала Денна. Вона знову поглянула вниз. Це справді неймовірна тварина. Коли я про нього чи прочитав, і я й не повірив у вогонь, зізнався я. Це здавалося мені дещо надуманим. Більш надуманим за існування ящерки забічки згужовий віз. Тут річ лише в розмірі, але вогонь це не Зрештою, де він зберігає вогонь? Він же ясна річ, не горить усередині. А хіба в тій книжці, яку ти читав, пояснення не було? запитала Дна. Автори були певні здогади, та й усе. у Дракуса для росту на йому не вдавалося. Воно й не дивно, відповіла Денна, дивлячись, як Дракус спокійно перекидає ще одне дерево і починає його їсти. Яка сітка чи клітка в його втримала? Утім, у нього було кілька цікавих теорій, зауважив я. Ти знаєш, що з коров'ячого гною виходить займистий газ. Денна повернулася до мене і засміялася. Ні, що, справді? Я кивнув, широко всміхнувшись. Діти на фермах викрашують іскри на свіжий коров'ячий послід і дивляться, як він горить. Саме тому фермери мусять зберігати гній обережно. Газ може накопичитися і вибухнути. Я ж міська, прихочучи нагадала вона, у нас отак і не грали. Багато втратили, зауважив я. Автор припускав, що просто зберігається газ в якомусь хумій хворі. Насправді питання в тому, як він запалює газ. У автора є цікава ідея, пов'язана з миш'яком. З погляду хімії вона логічна. Миш'як і копальний газ вибухають від зіткнення. Так і з'являються мандрівні вогники на болотах. Але я вважаю, що це трохи нелогічно. Якби в його організмі було стільки миш'яку, він би отруївся. Гм. Відповів Оденн, ще спостерігаючи за драконом унизу. Але якщо подумати, йому, щоб запалити газ, потрібна лише крихітна іскорка, промовив я. До того ж існує чимало тварин, здатних створювати гальванічну силу, якої достатньо для іскри. Наприклад, електричні вугрі можуть породжувати стільки цієї сили, що нею можна вбити людину. А вони ж усього кілька футів завдовжки. Я показав на Дракуса. У такої великої істоти її б точно могло вистачити на іскру. Я сподівався, що моя винахідливість урази йде, але її увага, й вочевидь, завеліла заволоділа сцена внизу. Ти ж мене справді не слухаєш, так? Та не дуже, зізналася вона. Повернулася до мене і всміхнулася. Ну тобто, для мене це цілком логічно. Він їсть дерево, дерево горить. Чому б йому не дихати вогнем? Поки я намагався вигадати якусь відповідь, вона показала на долину: Поглянь, на дерева отам. Вони не здаються тобі дивними. Крім того, що вони знижені і майже повністю об'їдені, запитав я. Не дуже. Поглянь, як вони розташовані. Це важко помітити, бо там справжні шинки безлад. Але вони, здається, росли рядами, наче їх хтось посадив. Тепер, коли вона на це вказала, Справді, здавалося, ніби значна частина дерев до приходу Дракуса росла рядами. Був десяток рядів по двадцять дерев. Тепер від більшості з них залишилися самі пеньки чи ями. «Навіщо висаджувати дерева посеред лісу?» – замислилася вона. «Це ж не садок. Ти не бачив фруктів?» – я хитнув голову. «А інших дерев Дракус не їв?» – продовжила вона. «Он посередньо порожньо. Інші він валить, але ці він валить і їсть». Вона прижмурилася. «Яке дерево він їсть зараз Мені звідси не видно, сказав я. Клен? Його що, на солодке тягне? Ми подивилися ще трохи, а тоді Ден назвалився на ноги. Ну, важливо тут те, що він не побіжить і не дихне вогнем нам у спину. Ходімо подивимося, що на другому кінці цієї вузенької стежки. Мені здається, що це десь неподалік. Ми спустилися трабиною і неквапливо пішли з вивистовим дном вузької розколини. Вона крутнула, крутилася і звивалася ще 20 футів а тоді провела в малесеньку ущевину з крутими стінами з усіх боків. Виходу не було, але було очевидно, що нею якось користуються. Ущевину очистили від рослин, в втоптану земляну долівку. Було викоплено дві довгі ями для кострищ. А над ними лежали на цегляних платформах великі металеві ночі. Вони трохи скидалися на чани, в яких же водери топлять лій. Але ці були широкі, плескі милки, як дека для випікання величезних пирогів, його справді тягне на солодке. Денна засміялася. Той хлопак виробляв тут кленові сукерки або сироп. Я підійшов ближче, щоб подивитися. Довкола лежали відра з тих, в які можна збирати кленовий сік для виварювання. Я відчинив двері крихітної благенької повіки, повітки і теж побачив відра, а також довгі дерев'яні лопати для мішання соку, скрипки, якими можна діставати його ночів. Але щось у цьому явно було не так. У лісі було достатнь кленів, вирощувати їх було безгуздо. І навіть обирати таке віддалене місце. Може він просто був не при своєму розумі? Я знічав, я взяв один скрибок і поглянув на нього. Його край був перемазаний чимось темним. Наче ним вишкрібали дьоготь. «Фе!» – скрикнула Денна за мною. Гірке, мабуть, спалили. Я розвернувся і побачив, що Денна стоїть біля одного кострища. Вона відірвала від наодних ночів велике кожало. Липкі, липкої речовини і надкусило його. Воно було чорне, а не темно-бурштинове, як кленові цукерки. Раптом до мене дійшло, що відбувалося там насправді. «Не їж!» – вона спонтовично поглянув на мене. «Усе не так погано», – сказала вона. Не надто розбірливо, поза як рот у неї був повний і злипнувся. Воно дивне, але, в принципі, не неприємне. Підійшовши до неї, я вибив кружало в неї з руки. У відповіді її очі гнівно спорохнули. Виплюнь, грикнув я, негайно, це отрута. Гнів на її обличчя негайно обернувся жахом. Вона резявила рота і випустила на землю крутку темної речовини. Тоді сплюнула густою чорною слиною. Я сунув їй у руки свою пляшку з водою. Проповищі рота, сказав я. Сполосний виплюнь. Вона взяла пляшку, а тоді я згадав, що вона порожня. Ми допили її під час обіду. Я кинувся бігти і ледь подолав вузький прохід. Притім. Тьом... Видрився по драбині, схопив бурдюк, а тоді спустився і повернувся до маленької щелини. Де не сиділа на дні ущелени, мертвотно бліда, із круглими очима. Я пкнув бурдюк її у руки, і вона захлептала так швидко, що аж захвинулася, а тоді сплюнула і трохи закашлялася. Я сунув руку в кострище, глибоко занурив її в попіл і, врешті-решт, зайшов під ним вуглинки, які не згоріли. Дістав жменьку незгорілого деревного вгілля, потрусивши рукою, майже позбувся попелу, а тоді сунув їй жменьку чорних вуглинок. З'їжу оце наказав я. Вона глянула на мене порожніми очима. З'їж, я потрасив ж мене вугілля перед нею. Якщо ти це не розжуєш і не проковтнеш, я виведу тебе з ладу і запну його тобі в горлянку. Я за... закинув трохи собі в рот. Поглянь, тут нічого страшного немає. Просто зроби це. Мій тон пом'якшився, став швидше благальним, аніж наказовим. Денно, довірся мені. Вона взяла трохи вугілля і поклала собі в рот. Бліда на навид... виду, зі сльозами на очах вона розживала все і скрившись запила ковтком води. Тут збирають треклятий офалом, пояснив я. Який же я ідіот, не помітив цього швидше. Денна почала щось говорити, але я урвав її. Не говори, їж далі. Стільки, скільки зможеш. Вона серйозно кивнула, виречивши очі. Поживала трохи, закашлялась, але проковтнула вугілля. Знову набравши в рот води. Швидко з'їла 12 порцій. А тоді знову проповізкала рота. Що таке офалом? Тихо запитала вона. Наркотик. Це дерева денер. Ти щойно напхала собі повний рот денеревого глею. Я сів поруч з нею. У мене трусилися руки. Я поклав їх на ноги і міцно притиснув, аби це приховати. Вона нічого не відповіла. Про дареневий глей знали всі. У тарб'єні закоцюбилі трупи солодкожерів, які пересталися з, доз... з дозою в провулках і під дверима в доках, доводилося збирати шкуру дер. Скільки ти проковтнула? запитав я. Я просто його жувала, як і риску. Вона знову зблідла на виду. У мене ще трохи застрягло в зубах. Я торкнувся бурдюка. Ось далі. Вона перекотила воду з однієї щоки до другої, виплінула і повторила процедуру. Я спробував здогадатися, скільки наркотику потрапило в її організм. Але на це впливало надто багато чинників. Я не знав, скільки вона проковтнула, наскільки рафінований був той глей. Чи намагалися ті, хто його виробляє, якось його фільтувати чи очищувати? Вона ворушила ротом, водночас облизуючи язиком зуби. «Ну, добре, я чиста, я вимушено засміявся. Аж ніяк, заперечив я, у тебе рот весь чорний. Ти схожа на дитину, яка гралася у вугільній ямі. Ти від мене недалеко відбіг, відповіла вона. Ти схожий на сажатруса. Вона потягнулася до мого оголеного плеча. Я, певно, порвав сорочку, зачепився об каміння». Коли мчав по бордюк з водою. Вона кво усміхнулася. Усмішка зовсім не відобразилася в її переляканих очах. Чому я в вугілля? Деревне вугілля, як хімічна губка, пояснив я. Воно всутує наркотичні та отруйні речовини. Вона трохи посвітлішала. Повністю? Я замислився, чим мені не збрехати, але передумав. Здебільшого. Ти про нього досить швидко, воно сотає більшу частину того, що ти проковтнула. Скільки? Близько шести десятих, відповів я. Сподіваюся, ще трохи більше. Як ти почуваєшся? Я злякана, зазнався вона. Наполохана, але поза тим жодних змін. Вона нервово просунулася на місці і поклала руки на липке кружало глей, яке я перед цим вибив з її рук. Вона змахнула його і нервово обтерла руку об штанину. Коли ми дізнаємося, напевно. Я не знаю, наскільки він рафінований, сказав я. Якщо він досі сирий, він довше буде проникати у твій організм. Це добре, тому що його дія розтягнеться на триваліший час. Я намацав пульсу неї на шиї. Він був дуже швидкий, а це мені ні про що не казало. У мене теж був дуже швидкий пульс. Поглянь сюди, я змахнув піднятою рукою, простежив за її очима. Її зіниці реагували на світло сповільнення. Я поклав руку їй на голову і, начебто зібравшись, трохи підняти її по віку, сильно притиснув палець до сенця в неї на скні. Вона не здригнулася і ніяк не показала, що їй боляче. Раніше гадала, що це я сама вигадую, промовила денна, поглянувши на мене. Але твої очі справді змінюють кольор. Зазвичай вони яскраво-зелені, золотим кільцем довкола серединки. Вони в мене від матері, відповів я. Але я за ними стежила. Коли Кривтичо розламав ручку, насоса. Вони стали тьмяно-зеленими, каламутними. А коли свинопас висловився про ру, вони всього на мить потемніли. Я думав, що це лише світло. Але тепер бачу, що воно тут ні до чого. Я здивований, що ти помітила. Зауважив я... За все моє життя, це відзначав хіба один мій старий учитель. Він був арканістом. А це означає, що помічати це у принципі його робота. Ну, помічати все пов'язане з тобою, моя робота. Вона трохи схилила голову на бік. Мабуть, увагу людей відвертає твої волосся. Воно таке яскраве. Неабияк, неабияк відвертає увагу. Але це в тебе дуже виразне. Ти постійно його контролюєш навіть поведінку очей, але не їх колі». Вона ледь помітно всміхнулася. Тепер вони бліді, як зелений і ні. Ти, певно, страшенно боїшся. Мені здається, що це давня добра хіть. Якомого грубіший тоном відповів я. Нечесно, гарна дівчина так близько підпускає мене до себе. Ти завжди чудово, мені брешеш, сказала вона та опустила погляд з мене на свої руки. Я помру? Ні, запевнив я, аж ніяк. Можеш? Вона підняла на мене очі і знову всміхнулася. Очі в неї були вологі, але сльози з них не текли. Можеш просто сказати це мені вголос? Ти не помреш, вимовив я та звідси на ноги. Ходімо, подивимося, чи не пішла вже наша приятелька ящі. Я хотів, аби вона постійно рухалася і перемикала свою увагу на щось інше, тож ми обоє випили ще трохи і повернулися на оглядовий майданчик. Дракус лежав на сонечку і спав. Я скористався можливістю запхати до своєї дорожньої торби ковдру та сушене м'ясо. Раніше мені було соромно окрасти в мертвих, зізнався я. Але зараз... Принаймні тепер ми знаємо, чому він ховався в такій глушині з арбалетом. Оглядовий майданчиком і взагалі, промовив Одинна, невелику таємницю розго... розгадано. Я почав зв'язувати свою торбу, але тоді, схопившись, поклав до неї і стріли для арбалета. А це навіщо, запитала вона. Вони коштують грошей, сказав я. Я заборгував одній небезпечній людині. «Мені стане у пригоді кожен гріш», – замислившись. Я поступово замов. Денне подивився на мене, і я зрозумів, що вона дійшла того ж висновку. «Знаєш, скільки коштувала б така кількість глеїв?» – запитала вона. «Та ні», – промовив я, думаючи про тридцять ночов, на кожній з яких лежить пластина з застиглого внизу чорного липкого глею. Завбільшки з обідню тарів. «Гадаю, що дуже багато. Шалену суму». Денна захиталася вперед-назад. Квота, я сама не знаю, як до цього ставлюся. Я бачу, дівчата ставали залежно від цієї штуки. Мені потрібно гроші, вона гірко розсміялася. Зараз у мене немає навіть другого комплекту одягу. Вона явно була стурбована. Але я не знаю, чи так уже він мені потрібен. Я думаю про обтекерів, швидко сказав я. Вони брафінували його і зробили б з нього ліки. Це потужне знеболюване. Заплатять нам далеко не так добре, як інші люди, але все ж півбуханця. Денна широко всміхнулася. Я була б дуже рада мати півбуханця, особливо зважаючи на те, що мій загадковий гад-покровитель, судячи з цього, зник. Ми повернулися в Цього разу я, вийшовши з вузенького проходу, побачив випарувальні ночови в іншому світлі. Тепер кожні з них відповідали добрій сумі в кишені. Плата за навчання в наступному семестрі новий одяг «Свобода від боргу» перед Деві. Я побачив, що Дена дивиться на ночеви з таким самим зачув... зачудованими... зачудуванням, хоча в неї очі оскліли дещося ніж у мене. Я б могла рік спокійно жити на ці гроші, сказала вона. І ні перед ким не бути зобов'язаною. Я пішов у повідку з інструментами і визав по скрипку для кожного з нас. Попрацювавши кілька хвилин, ми зібрали всі чорні липкі шматочки в одну за вбічки з солодку диню. Демна трохи здригнулася, а тоді з усмішкою поглянула на мене. Щоки в мене були рем'яні. Моє рептом стало дуже добре. Вона схастива руки на грудях і потерла себе руками вгору вниз. Дуже-дуже добре. Я не думаю, що це я просто подумав про такі великі гроші. Це Глей, пояснив я. Те, що він так повільно на тебе подіяв, добрий зна. Якби це сталося швидше, я б захвилювався. Я серйозно поглянув на неї, а тепер послухай якщо відчуєш якусь важкість у грудях або тобі стане важко дихати, неодмінно скажи мені якщо нічого з цього не буде, з тобою все мати буде гаразд. Денна кивнула, а тоді глибоко вдихнула і видихнула. Небесний ангелику ордали. Я почуваюся чудово. Вона глянула на мене з тривогою, але все одно не змогла стриматись широкої усмішки. У мене від цього з'явилася залежність. Я заперечно хинув головою, і вона зітхнула з полегшенням. Знаєш, що тут найпаскудніше? Мені страшно стати залежною, але мені начхати, що мені страшно. Я ще ніколи так не почувався. Не дивно, що наш великий лускатий друг постійно ходить сюди по нову порцію. Тейлу ми осердне промовив я. Я про це й не подумав. Ось чому він намагався продертися сюди. Він відчував запах глею. Він два витки їв дерева, по три-чотири штуки на день. Найбільший солодкожер повертається по нову дозу. Денна засміялася, а тоді на її обличчі відображався жах. Скільки древ залишилося? Два чи три, відповів я. Згадуючи ряди порожніх ям, я із зламаних стовбурів. Але відколи ми сюди повернулися, він міг з'їсти ще одне. Бачив коли-небудь солодкожера, на якого не йшов голод. Сказала Денна з ошелешним обличчям. Вони ж казяться Я знаю, відповів я Згадуючи дівчину, яка танцювала голяка в снігу в тарм'єні Я гадаю, що він зробить, коли дерев не залишиться? Я добраче замислився Піде шукати нові І впаде у вічий А ще він знає, що в останньому місці, де він знайшов дерева Була маленька хатинка, від якої пахло людьми Нам доведеться його вбити Вбити? Вона засміялася А тоді знову потиснула руки до рота. Притиснула руки до рота. «Немає чи нічого, крім мого гарного голосу та твоєї мужньої відваги?» Вона хоч і тримала обидві руки біля рота, неконтрольовано захохотіла. «Господи, квоу, ти вибач. Як довго я такою буду?» «Не знаю. Офалом викликає ейфорію. «Є!» – вона відповіморгнула мені з широкою усмішкою. Далі маніакальний стан за досить великої дози нетривалий делірій, а тоді виснаження. «Може, я нарешті просплю всю ніч?» – сказала вона. «Не можна серйозно сподіватися вбити цю твару Чим би ти її, вбивати... Чим ти її вбиватимеш? За гострим індрибчком? Я не знаю. Я не можу просто дозволити їй бігати на волі. До трибона звідси всього миль п'ять. Я ще ближче є, а би ще би є невеличкі ферми. Уяви собі, якої шкоди він би завдав. Але як? Повторила вона. Як убити таку істоту? Я повернувся до крихітної повітки. Якщо нам пощастило, то цьому хлопцю вистачило розуму купити запас нербали. Я почав ритися, викидаючи з дверей різні речі. Лопатки для розмішування, відра, скрипки, лопата знову відра, бочка. Бочка була десь завбічки з невелички барильце елю. Я виніс її з повідки і здереж кришку. На дні це цератовий мішок із великою клейкою грудкою чорного денорового глею. Щонайменше в четверо більше за ту, яку вже зліпили ми з Денною. Я витягнув мішок і поклав його на землю, розкривши перед Денною. Вона зазвнула всередину, охнула, а тоді трохи пострибала. «Тепер я зможу купити собі поні», – засміялася вона. «Стосовно поні не знаю», – мовив я, зробивши певні підрахунки в голові. «Але гадаю, що перш ніж ми поділимо гроші, тобі слід купити добру напіварфу, арфу, а не якусь там понуру ліру». «Так», – вигукнула Денна, і кинулася до мене з несамовитими радісними обіймами. «А тобі ми купимо», – вона з цікавістю поглянула на мене, і заморзане обличчя, при цьому відділяво відмогу лише кілька дюймів. «Що ти хочеш? Перш ніж я встиг щось сказати чи зробити заревів Дракус. Кінець 77-го розділ. Розділ 78. Потрута. Рев Дракуса нагадував звук сурми. Якщо уявити собі сурму завбічки з будинок. Таку, що складається з каменю, грому та розтопленого свинцю. Я відчув його не в грудях. Я відчув його в стопах. Коли від нього задрижала земля, від цього реву ми різко підскочили. Денна потивиться, врізалася мені в ніс. І я захитався, осліпши від болю. Денна цього не помітила, бо тут таки заточилася і впала, перетворившись на безвільний реготливий клубок рік рук і ніг. Допомігши Денні підвестися, я почув у давині якийсь хряски, і ми обережно повернулися на оглядовий майданчик. Дракус дурів, скачучи як п'яний собака, і перекидаючи дерева, як хлопці скували на... кукурудз... кукурудзиня на полі. Я затамував подих і побачив, як він підійшов до древнього дуба, столітнього і кремезного, як сіроками. Драку став дибки і наліг передніми ногами на одну з нижніх гілок, ніби бажаючи видертися. Гілка, яка була завбільшки з ціле дерево, практично вибухнула. Драку став диплі, знову й добряче на дерево. Дивлячись, я не сумнівався, що він ось ось нахромиться на зломану гілку, але зазублений спис із твердого дерева розлетівся на друскі, ледь прим'явши йому груди. Дракус різався в стовб, він не зламався, але розколовся з громоподібним звуком. Дракус скидався на всі віч, скакав і падав. Качався на гострому, зазубленому камінні, гикнув, видихнувши величезний язик волом'ю. І знову атакував розколотий дуб, ударивши його головою, Схоже на гігантський тупий клин. Цього разу він повалив дерево. Коріння дерева різко вийшло, вийшло з землі, а на біч полетіли ґрунт і камінь. У мене на думці було тільки одне – намагатися заподіяти шкоду цій істоті марно. Вона застосовувала до самої себе таку силу, на яку я й не сподівався здобути. «Нам його ніяк не вбити», – сказав я. «Це було б усе одно, що намагатися атакувати грозу. Як би ми могли його...» нашкодити йому. Нам треба приманити її за кручі, спокійно запропонувала Денна. Вона? Перепитав я. Чому ти думаєш, що це вона? А чому ти думаєш, що це він? Відповіла вона. А тоді хитнула головою, наче очищуючи її. Незважай, це не має значення. Ми знаємо, що його приваблюють вогні. Ми просто розхведемо вогонь і звіс... звісимо його з гілки. Вона показала на, кіль... на кілька дерев, які звищувалися з кручі внизу. Тоді, коли він помчить його гасити, вона зобразила обома руками падіння. «Гадаєш, йому хоч це нашкодить?» – і сумнівав запитав я. «Ну», – заговорила Денна, – «коли мураху змитають зі столу, з неї нічого не стається. Хоча для мурахи це, напевно, все одно, що впасти з кручі. Але якби хтось із нас зіскочив з даху, ми постраждали б, оскільки ми важчі. Логічно, що більш істоти падають іще жосторкіше». Вона пильно подивилася на Дракуса внизу. Навряд чи можна бути більшим за нього. Звісно, вона мала рацію. Вона говорила про кубічний коефіцієнт, хоч і не знала, як це називається. Так, він має принаймні дістати ушкодження, продовжила Денна. Далі ми б, наприклад, могли скинути на нього каміння або що. Вона полянула на мене. Що таке? З моєї ідеї щось не так? Це не вельми героїчно, з важливого я. Я сподівався на щось трохи цікавіше. Ну... «Свій обладунок і бойового коня я забула вдома», – сказала вона. «Ти просто засмутився через те, що твій великий університетний університетський музик не зміг додуматися, що робити, а мій план блискучий. Вона показала назад наощелиму з крутими стінами. «Вогонь розведемо в якихось із тих металевих ночів. Вони широкі, мілкі, і вони зберуть жар. У тій повідці був якийсь канат. Я я вкотре чув, як у мене всередині все обривається. Ні, не думаю». Денна погладувала мене по руці. Не треба так. Коли він піде, ми пошукаємо на руїнах хати. Боюся б заклад, що там є якийсь канат. Вона поглянула на Дракуса. Чесно кажучи, я її розумію. Мені теж хочеться бігати і на щось стрибати. Це той маніакальний стан, про який я говорив, відповів я. За чверть годину Дракус пішов із долини. Лише після цього ми з Денною вибралися зі своєї схованки. Я ніс свою дорожню торбу, а вона важкі. Це ратовий мішок, в якому лежав увесь Глей який ми знайшли майже цілий бушей. Дай мені свій прибабкамінь, сказала вона, поставивши мішок. Я передав його. Знайди якийсь канат, а я піду, відшукаю тобі подарунок. Вона легко подалася геть, а за нею полетіло її темне волосся. Я швидко обшукав хату, дихаючи якомога рідше, знайшов сокиру, битий посуд, бочку червоного борошна, запліснявів солом'яний матрац, клубок шпагату, але канат не знайшов. Денна радісно скрикнула серед дерев, підбігла до мене та виснула мені в руку чорну луску. Вона була тепла від сонця, трохи більше за її лусочку, але радше овальна, ніж схожа на краплю. «Красно, дякую, пані!» – усміхаючись на висорот, вона зробила чарівний реверанс. «Канат?» – я показав клубочок, грубого е, шпагату, найближче до, до нього, що я міг знайти. «Вибач!» – Денна насупилася, а тоді махнула на це рукою. Ну раз, ти вивчав в якусь дивну і чудову магію, якісь темні сили, які краще начіпати. Я перевернув лусочку в руках і замислився над цим. У мене був віск, а з цієї лусочки зв'язок вийшов би не гірший, аніж з волосини. Я міг би зробити модель Дракуса, але що далі? Істота, яка спокійно відпочиває на вугіллі і оком не змогне, якщо припекти її ноги. Але з лялькою можна робити і дещо страшніше. Таке, про що добрий арканіз не думає, не думає, не думає, не має думати взагалі маніпуляції зі шпильками і ножами, від яких з людини точиться кров, навіть якщо воно десь далеко. Справжнє зловживання. Роздумуючи про це, я поглянув на лусочку у своїй руці. Вона здебільшого складалася заліза і посередині була товща за мою долоню. Я не знав, чи зміг би проникнути під лускою і нашкодити цій істоті, навіть послуговуючись лялькою енергією розоспавленого багаття. Найгіршим вже було те, що я спробувавши що і спробувавши, я б не дізнався, чи вийшло в мене. Мені нестерпно було виявляти, як я сиджу без діла біля б багаття, струмляючи шпильки в воску у ляль. Тим часом, як за кілька миль від мене оскаженіли від наркотику, драку скачається на підпалених руїнах ферми, що належала геть безневинній родині. Ні, сказав я, мені не згадуються ніякі чари. Ми можемо піти до констебля і попросити його посилати з десяток чоловіків з луками, застрелити величезно за з будинок з курку. Що сказилося від наркотику. Раптом на мене дійшло. «Отрута!» – сказав я, нам доведеться його отруїти. У тебе є при собі дві кварти миш'яку? скептично запитала вона. Цього б хоч вистачило такому вилетневі. Не, не мишяку. я злегка копнув цератовий мішок. Вона опустила погляд. Ой, зашарилася вона. А як же мій поні? Мабуть, доведеться тобі ветися без поні, відповів я. Але на твою напівфарбу напіварфу нам усе одно вистачить Власне, я впевнений, що за дракусову тушу. Ми зможемо виручити ще більше. Лускаш коштуватиме дорого, а натуралісти в університеті зрадіють можливості тобі не треба мене вмовляти, погомовила вона. Я знаю, що так треба. Поглянувши на мене, вона широко всміхнулася. До того ж, ми станемо героями і заб'ємо дракона. Його скарб це лише приємний додаток. Я засміявся. Тоді добре, сказав я. Гадаю, нам слід повернутися до пагор з сіроками і заминити його туди багаттям. Ден наявно спантеличився. Чому? Ми знаємо, що він повернеться сюди. Чому б нам не просто таборитися тут і не зачекати? я хитнув головою. Поглянь, скільки тут ще дерев денег. Вона розвернулася довкола. Він усі поїв, і я кивнув. Якщо ми вб'ємо його сьогодні ввечері, то зможемо до настання ночі повернутися у трибуну, пояснив я. Мені набридло спати надворі, я хочу помитися у вані, поїсти гарячого і лягти в справжню пості. Знову мрешеш, весело сказала вона. Подача в тебе вже краще, але я бачу тебе наскрізь. Як не глибокий вона тиснула мене в груди пальцем. Скажи мені правду, я хочу доправити тебе назад до трибона, зізнався я. Просто на той випадок, якщо ти з'їла за багато Я б не став довіряти жодному сутешніх лікарів, але в них, мабуть, є якісь ліки, якими я міг би скористатися. Це про всякий випадок. Мій герой, де не Ти милий але я почуваюся нормально. Я потягнувся і сильно тиснув її у вухо кінчиком пальця. Вона з брудним виразом обличчя піднесла руку до сконі Ой о! Вона якось спонтивичилася. Зовсім не боляче, так? Ні, сказала вона. Ось тобі правда, серйозно говорив я. На мою думку, у тебе все буде гаразд, але я в цьому не впевнений. Я не знаю, скільки ще тієї речовини проникають твій організм. За годину розобіднену це краще. Але якщо щось піде не так, я волів би бути на годинному шляху ближче до трибуна. Тоді мені не доведеться нести тебе так далеко. Я поглянув їй просто в вічі. Я не важу життям людей, які мені не байдужі. Вона вислухала мене з похмурим вличчям. Тоді на її личку знову розквітла широка усмішка. «Мені подобається твоя мужня відвага», – заявила вона. «Прояви її ще». Кінець 78-го Розділ Розділ 79. Солодкі слова. Ми повернулися до пагорба з години за дві. Це сталося б швидше, якби вдень не посилювався маніакальний стан і її надмірна енергійність швидше заважала, ніж допомагала. У неї легко розпорошувалася вага, і вона часто поривалася втекти, побачивши щось цікаве. Ми перейшли той самий струмок, який переходив раніше, і хоча води в ньому було щонайбільше по кісточці, Денна не полягала, що там, що нам потрібно скупатися. Я трохи обмився, а тоді відійшов на безпечну вістань і послухав кілька не надто пристойних пісень у її виконанні. Також вона кілька разів досить відверто запросила мене зайти у воду разом з нею. Я безумовно тримався осторонь. Людей, що крестаються за жінок, які не повністю себе контролюють, називають по-різному. І жодне з цих слів мені ніколи не стосуватиметься. Мене ніколи не стосуватиметься. Коли ми дісталися вершини пагорба з каменями, я зайшов, застос... знайшов застосування надмірної енергійності Дени і послав її похмиз, А сам тим часом виклав кострище, ще більше за попереднє, ще більше багаття, то швидше воно привабить Дракуса. Я сів біля цератового мішка і відкрив його. Від глею пішов землистий запах, солодкий, димний, як від перегною. Денна повернулася на вершину пагорба та опустила оберемок мизу. «Скільки його тобі знадобиться?» – запитала вона. «Я ще не визначився», – відповів я. «Доведеться діяти навмання. Просто віддай йому весь», – запропонувала Денна. «Береже Бог береже». Я заперечено хитнув головою. «Заходити так далеко не потрібно. Це ж був звичайним артонтратством». До того ж, правильний рафінований глей, потужне знеболювальне, ціліки придалася б людям. А тобі придалися б гроші, закінчила Денна. «Передалися б, визначив я. Але я, правду кажучи, більше думав про твою арфу. Ти в тій пожежі втратив ліру, я знаю, як воно, не мати інструменту. Чув коли-небудь історію про хлопчика з золотими стрілами? запитала Денна. У дитинстві вона постійно мене бентежила. Щоб вистрілити в когось золотою стрілою, треба дуже сильно хотіти його вбити. Можна ж просто лишити собі золото і піти додому, так? Це, безперечно, новий погляд на цю історію, промовив я і опустив погляд на мішок. Я здогадувався, що за таку кількість денерового глею аптека заплатить щонайменше 50 талантів. А може і цілу сотню, залежно від того, наскільки він рафінований. Денна знизала плечима і попрямувала назад до дерев, щоб набрати ще хмизу, а я – Заходився сушити собі голову над тим, скільки денеру можна... може знадобитися, щоб отруїти п'яти тонну ящер. Це була кошмарна серія обґрунтованих здогадів, які ускладнювалися тим, що в мене не було можливості провести точні вимірювання. Почав я скрихти завбічки з останнього фалангу м -м мого мізинця. Стільки глею, як я здогадувався насправді про кофнула Денна. Однак Денна з'їла чимало дерев деревного вугілля, тож фактично доза була вдвічі меншою. У мене залишилася кулька чорного глею, трохи більше за горошину. Але така його кількість могла лише викокати еферію в людській дівчині і надати їй сил. Я ж хотів вбити Дракус. З цією метою я потроїв дозу. А тоді для, певної... для певності потроїв її ще раз. Врешті-решт у мене вийшла кулька завбічки з велику стиглу виноградину. Як я здогадувався, Дракус важив 5 тонн, або ж 8 стоунів. Денну вагу я оцінив у 89 стоунів. Для обережності 8. Отже, мені, щоб убити дракуса, була потрібна доза у 100 разів більше за цю виноградину. Я виліпів 10 зернинок завбічки з виноградину, а тоді зліпив їх докупи. Вийшла грудка завбічки за біч... абрикос. За за Я зліпив іще 9 кульок завбічки за абрикос за і поклав їх у дерев'яне відро, яке ми принесли з, дерев... з нервової плантації. Де, не принесла ще мизор з зернового відро? Це все? – запитала вона. – Здається, не дуже багато. Вона мала рацію. Порівняно з величезною тушею дракусу, це видавалося дрібничкою. Я пояснив, звідки взяв цю відцінку, ін... вона кивнула. Здається, цього більш-менш досить, але не забувай, що він їсть дерева вже більш половини місяця. Він, мабуть, стійкий до цього. Я кинув, я кивнув і закинув відро ще п'ять кульок за більшки за прикос. А ще він може бути міцним, ніж ти думаєш, глей може діяти не я інакше. Я знову кивнув і додав у відро ще п'ять кульок. Далі, замислившись на... на мить, додав ще одну. Отже, у нас виходить 21, пояснив я. Гарне число, три сімки. Привабити удачу на свій бік, це геть непогано, погодилася Денна. А ще нам потрібно, щоб він помер швидко, сказав я. Так буде і людяніше щодо тракуса. і безпечніше для нас. Денна поглянув на мене. Отже, по двоєму дозу. Я кивнув, і вона пішла назад у ліс, тим часом як я здипив ще 21 кульку і докинув їх у відро. Коли я сам ска скачував останню кульку, вона принесла ще знизу. Я вчавив глей у дно відра. Цього має бути більш ніж достатньо, промовив я. Така кількість офалуму миттєво вбила б усе населення тривону. Ми з денною поглянули на відро. У ньому лежало близько третини всього глею, який ми знайшли. Того, що залишилося в циратовому мішку, вистачило б ще, щоб купити на навів арфу, погасити мій борг перед деві, та після цього все одно залишилося в стільки, щоб ми могли спокійно жити кілька місяців. Я виявив собі, як куплю новий одяг, повний комплект нових струн для своєї лютні пляшку авенського фруктового вина. Уявив собі, як Дракос розпихає дерева, наче снопи пшениці, без жодних зусиль, ламаючи їх своєю вагою. Треба подвоїти дозу знову, сказала Денна, повторюючи мої власні думки. Просто щоб уже напевне, я вкотре її подвоїв. Скачавши ще 42 кульки з глею, тим часом як денна приносила все нові й нові оберемки хмизу. Щойно я розпалив багаття, пішов дощ. Ми розвили багаття більше за попереднє, сподіваючись, що я скривіший вогонь привабив дракуса швидше. Я хотів чим скоріше повернути Денну до відносно безпечного трибону. Нарешті я за допомогою знайденої сокири та шпагату зробив неоковирну драбину. Вона була потворна, але скористатися нею було можна. Я притулив її з боку до арки з сірокаменів. Цього разу нам із Денною легко буде дістатися безпечного місця. Вечеря в нас Вийшло далеко не такою розкішною, як попереднього вечора Ми більшується залишками мого коржа, який уже зачерствів Сушенним м'ясом і останніми картоплинами, запеченими на вогні Поки ми їли, я розповідав день всю історію про пожежу в промислі Очісти річ була в тому, що я був юним Був хлопчиськом і відчайдушно хотів справити на неї враження Але мені також хотілося дати її зрозуміти, що я пропустив Наш обід через обставини, які геть від мене не завежили вона була ідеальною слухачкою, зосередила увагу й охала завжди, коли це було доречно. Я вже не приймався її передозуванням. Після того, як вона зібрала невеличку гірку з хмизу, її маніакальний стан вщух, і в неї почалася вдоволення, майже сонна апатія. Отак я знав, що від дії наркотики вона була висн... буде виснаженою і слабкою. Я хотів, щоб вона не ризикувала, а видужувала, лежачи в ліжку в трибоні. Коли ми закінчили їсти, я підійшов туди, де сиділа вона. Притуливши спиною до одного з сірокаменів. Я засукав рукави сорочки. Гаразд, я маю тебе оглянути, з пафосом сказав я. Вона ліниво всміхнулася мені з напівзаплющеними очима. А ти справді вмієш завоювати дівчину з солодкими словами? Я намацав її пульс у ямці на тендітній шиї, він був повільний, але стабільний. Відчувши мій дотик, вона трохи відсахнулася. Лоскітно. Як ти? запитав я. Втомилася, промовила вона не зовсім чітким голосом. і мені трохи холодно. Хоча це не було несподіванкою, це все одно трохи дивувало, зважаючи на те, що всього за кілька футів від нас палала лава. Я дістав із своєї тоби запасну ковдруй приніс їй, де не закутувався. Я близько нахилився до неї, щоб зазирнути у вічі. Дзвіниці вдень не досі були розширеної мляві, але не більше ні, ніж раніше. Вона ті протягнулася вгору і поклала руку мені на щоку. У тебе таке миле обличчя, промовила вона, замріяно дивлячись на мене. Схоже на ідеальну кухню. Я ледве втримався від усмішки. Ось він, делірій. Де вона періодично впадатиме в нього, доки не занепритомлює від крайнього виснаження. Якщо, ви в, якщо в тарбієнському провулку бачите, як хтось верзе якусь маячню, розмовляючи саме з собою, можливо, це насправді не божевільний, а просто солодкожер, який одурів від надмірної дози Денер. Кухню? Так, підтвердила вона, усе пацує одне до одного, і цукорниця стоїть саме там, де треба. Як ти дихаєш? запитав я. Нормально, сказала вона. Важкувато, але нормально. Тут моє серце забилося трохи швидше. Що ти маєш на увазі? У мене проблеми з диханням, пояснила вона. Часом мені стискає руди. І я все одно, що дихаю крізь пудинг. Вона засміялася. Я сказала пудинг? Я хотів сказати меляса. Наче крізь солодкий мелясовий пудинг. Я поборов сильне бажання гнівно зауважити, що... Просив її сказати мені, якщо вона відчує, що в неї щось не так із диханням. Зараз дихати важко? Вона чому. Я мушу послухати твоє дихання, сказав я. Але інструментів у мене немає. Тож, будь ласка, розтібни трішки сорочку. Мені доведеться прикласти вухо до твоєї грудної клітки. Денна закотила очі і розтібнула сорочку значно більше, ніж було необхідно. А оце вже щось новеньке, лукаво промовила вона. До неї на мить повернувся звичний тон. До такого зі мною ще ніхто не вдавався. Я повернувся і притиснув ухо до її грудини. Як звучить моє серце? запитала вона. Воно повільне, але сильне, сказав я. Хороше серце. Воно щось скаже? Я нічого такого не чую, відповів я. Прислухайся краще. Глибоко вдихни кілька разів і не розмовляй. Попросив я, мені треба послухати твоє дихання. Я послухав. Зі швидким припливом повітря я відчув, як одна її грудина, як одна її грудь притиснулася до моєї руки. Денна видихнула, і я відчув, як її тепле дихання торкнулося мого карку. Я весь укрився сиротами. Я уявив собі, як на мене несхвально дивиться Арві. Заплющив очі і спробував зосередитися на своїх діях. Вдих, видих. Я все одно що слухав вітер між деревами, вдих, видих. Я чув ледь помітне потис наче то зминалий папір, наче хтось злегка зітхав, але мокроти чи булькання не було. У тебе чудово пахне волосся, промовила вона. Я сів. Ти в порядку, сказав я. Неодмінно скажи мені, якщо стане гірше, чи з'явиться інше відчуття. Вона люб'язно кивнула і замріяно всміхнулася, роздратувавшись через те, дракус явно не поспішав до нас навідатися, я підкинув вогонь чахмису. Поглянув на північні кручі, але в темному світлі було видно лише обриси дерев і каменів. Денна раптом зміялась. «Я що, назвала твоє обличчя цукорницею чи що?» запитала вона, пильно дивлячись на мене. «Мене зараз взагалі можна зрозуміти? Це просто нетривалий делірій», запевнив її я. «Ти кілька разів падеш у нього, а тоді заснеш». «Сподіваюся, тобі зараз так само весело, як мені», сказала вона. Чільніше закутавшись у ковдру. Це схоже на пухнастий сон, але не так тепло. Я витрився драпиною на сірокамінь, на якому ми склали свої речі. Дістав із циратового мішка пригорщу денерового глею, відніс її донизу і кину на край багаття. Він раптом зайнявся і від нього пішов їдкий дим, який вітер поніс на північ і на захід, до невидимих круч. Хоч би так усвідчув цей запах і прибіг сюди. Я, як була зовсім мала, перехворів на запалення легень. Промовила Денна без якоїсь особливої інтонації. Ось чому в мене нездорові легені. Жахливо, коли часом не можеш дихати. Коли, ча... коли часом не можеш дихати. Денна вивила далі. Наполовину, заплюшивши очі, можна було подумати, ніби вона говорить до самого себе. У мене на дві хвилини зупинилося дихання, я померла. Часом я думаю, може це все якась помилка, може я маю бути мертвою. Але якщо це не помилка, я, певно, тут не просто так. Але якщо причина справді є, то я не знаю, яка вона. Вона цілком, ймовірно, навіть не усвідомлювала, що говорить. А ще ймовірнішим було те, що більшість важливих ділянок мозку її вже заснула. І ранці вона не пам'ятатиме нічого. З того, що відбувається зараз. Не знаючи, як їй відповісти, я просто кивнув. Це перше, що ти мені сказав. Я просто думав, чому ти тут опинилася. Мої сім слів. Я вже дуже давно думаю про те ж саме. Сонце вже сховане за хмарами, нарешті сіло за західними горами, коли краєвид зник у пітьмі. Вершина нашого паруба стала схожа на острів у Великому океані ночі. Денна почала клювати носом, сидячи, її голова поповільно опускалася на груди. А тоді різко підіймалася. Я підійшов і простягнув руку. «Нужбо, сюди скоро прийде драку, треба витратися на камені. Вона кивнула і зап'ялася на ноги. Досі до в ковдрі. Я пішов за нею до драбини і вона повільно, незграбно витресла на сіру камінь. На камені без вогню було прохолодно. Цей холодок посилився, коли повз, повз нас пронісся вітер. Я розклав одну ковдру на камені, і денна сіла, закутана другу. Холод здавався трохи її збадьор. і вона, закрутившись, незадоволено розвернулася довкола. Клята курка, ану йди вечеряти, мені холодно. Я сподівався, що до цього часу встигну вкласти тебе в тепле ліжечко в трибоні, дізнався я. І ось що вийшло з мого блискучого плану. Ти завжди знаєш, де робиш. Не зовсім зв'язно, сказала вона. Такий зарозумілий, дивишся на мене своїми зеленими очима, ніби я щось значу. То нічого, що в тебе є кращі справи. Досить того, що часом ти дістаєшся мені. Ради годи. Я знаю, що для мене це уже щастя, що мені дістається хоч трішки тебе. Вишукуючи на схилі поглядом ознаки наближення Дракуса, я згідно кивнув. Ми посиділи ще трохи, вдивляючись у тембрі. Денна трохи поку... поклювала носом, а тоді знову випрямилася та переборола новий сильний дрож. «Я знаю, що ти не думаєш про мене», – вона поступово замовкла. «Людям під час делірію найкраще потурати, щоб вони, бував, не розбушувалися». «Я постійно думаю про тебе, Денно", запевнив я. «Не поводься зі, зі мною зверхню», – сердито відказала вона, а тоді його знову пом'якшився. «Ти не думаєш про мене в такому плані?» «То не страшно. Але якщо тобі теж холодно, можеш сісти сюди та обняти мене. Трішеч Серце мені мало не вискочило з грудей. Я підійшов ближче, сів за нею та обійняв її обома руками. Добре, промовила вона, розслабившись, я почуваюся так, ніби мені завжди було холодно. Ми сиділи й дивилися на північ. Вона притулася до мене, обіймати її було чудово. Я дихав неглибоко, бо не хотів її потурбувати. Денна трохи заворушилася й мотива. Ти такий лагідний? Ніколи не нав'язуєшся. Вона знову замовка, притулившись до моїх грудей трохи сильніше. Тоді вона знову стрепенулася. Ти міг би ну, нав'язуватися більше, трішечки більше. Я сидів у тій пітьмі, тримаючи в обіймах її спляче тіло. Вона була м'яка і тепла, невимовно чарівна. Я ще ніколи не віймав жінку. За кілька секунд у мене розболілася спина, що мусила витримувати не лише мою власну вагу, а її. Почали терпнути нога, Її волосся лоскотало мені ніс. І все ж я не рухався, бо боявся зіпсувати це найчудовішу мить свого життя. Де не вирухнулося уві сні, а тоді почала ковзати вбік і різко прокинувся. «Ляш!» – сказала вона. Його сповернув собі колишню чистоту. Вона незрабно відклала ковдру вбік, щоб вона більше нас не розділяла. «Нужбо! Тобі ж, певно, теж холодно. Ти не священник, тож у халепу через це не потрапиш. У нас усе буде гаразд. Тришечки гаразду на цьому холоді». Я обняв її обовими руками, а вона накрила ковдру на нас обов. Ми обоє лежали на боці. Наче ложки в шухляді. Моя рука зрештою опинилася під її головою замість подушки. Вона зручно вмостилася, притулившись до мого тіла спереду. Так легко і невимушено ніби й мала там бути від початку. Лежачи там, я усвідомив, що раніше помилявся. Найчудовіша мить мого життя – зараз. Денна заворушилася в вісні. «Я знаю, що ти це не всерйоз», – чітко промовила вона. «Що не всерйоз?» – тихо запитав я. Голос у неї змінився. Він уже не був сонним і втомленим. Я замислився, чи не розмовляє вона в вісні. «Раніше». Ти сказав, що виведеш мене з ладу і змусиш з мене їсти вугілля, ти б ніколи мене не вдарив. Вона трохи повернула голову: Не вдарив би, так? Навіть для мого ж добра. Я відчув, як моїм тілом походить холодок. Ти про що? Запала довга тиша, і я вже почав думати, що вона заснула. Аж тут вона знову подала голос: Я тобі не все розповіла. Я знаю, що я син не загинув на фермі. Коли йшла до вогню, він мене знайшов. Він повернувся і сказав, що всі загинули. Він сказав, що якщо, вцілію тільки я. У людей виникнуть підозри. Я відчув, як у мені здіймаються жорстокий темний гніб. Я знав, що буде далі, але дав їй висловитися. Мені не хотілося це чути, але я знав, що їй потрібно комусь розповісти. Він зробив це не просто так, не з доброго дива, сказала вона. Він подбав про те, щоб я справді цього хотіла. Я знав, що якщо я сама заподію це собі, вийде не непереконливо. Він зробив так, щоб я справді хотів цього від нього. Змусив мене попросити мене його вдарити. Просто для певності. І правильно зробив. Говорячи, вона зовсім не рухалася. Навіть тоді вони гадали, що це якось пов'язане зі мною. Якби він цього не розбив, не зробив, я б зараз, може, сиділа в тюрмі. Мене б повісили. Мені запекловуло в животі. Денно, сказав я. Той, хто міг таке з тобою зробити, він не варто твого часу, ні секунди. Річ не в тому, що він лише був буханця. Він не скрізь прогнив. Ти заслуговуєш на краще. Хто знає, на що я заслуговую? промовила вона. Він не найкраще, мій буханець. Він єдиний вибір або він, або голод. У тебе є й інший варіант, сказав я, а тоді за страх, згадуючи свою розмову з делохом. «Ти, у тебе є...» «У мене є ти», замрівно промовила вона. В її голосі мені вчувалася тепла, тепла, сонна усмішка, як у дитини, яку вклали спати. «Ти будеш моїм темнооким, відважним принцем і захищатимеш мене від свиней? Співатимеш мені? Забереш мене до високих дерев?» Вона поступово затихла. Так, відповів я, але з того, як сильно вона навалилася мені на руку, здогадався, що вона нарешті заснула. Кінець 79-го розділ. Розділ 80. Дотик до заліза. Я лежав без сну і відчував легке дихання денне в себе на руці. Я б не міг заснути, навіть якби і хотів. Її близькість наповнила мене трискотливою енергією, притлумлений теплом, негучним монотонним годінням. Я лежав і не спав. Смакуючи це І кожна мить тоді була безцінна Як коштовний камінь Нараз я почув Десь не на віддалі тріск зламаної гілки Тоді ще раз Раніше мені хотілося лише одного Щоб Дракус поквапився до нашого вогню Тепер я віддав би свою провицю Щоб він не тільки пішов своєю дорогою Ще на п'ять хвилин Щоб він тільки пішов своєю дорогою Ще на п'ять хвилин Але він таки прийшов Я заходився обережно відхилятися від Дени Вона не прокинулася і майже не вирухнулася Денно я злегка потрусив її, тоді потрусив сильніше. Нічого. Я не здивувався. Мало що може бути глибшим за сонцево дкожеро. Я закутав її в ковдру, тоді поставив свою дорожню торбу з одного боку, а циратовий мішок з іншого, наче обрамну. Покотившись у вісні, вона вперлася б у якийсь із цих предметів і не підкотилася б до краю сірого каменя. Я перейшов до іншого боку каменя і глянув на північ. У горі досі були густі хмари, тож поза колом світла. Від багаття мені нічого не було видно. Я обережно мацав пальцями відрізок шпагату, який поклав у поперек сірокаменя. Другий його кінець був прив'язаний до зробленої сканата ручки дерев'яного відра внизу. Посередині між багаттям і сірокаменем. Найбільше я боявся, що Дракус випадково розрушить відро, не занюхавши його. У такому випадку я збирався відтягнути відро в безпечне місце, а тоді викинути його знову. Денна посміялася з мого плану і назвала його гурколовлею. Дракус вийшов на вершину пагоба. З шумом продершись крізь кущі, зупинився він, ледве зайшовши в коло світла. Його темні очі світилися червоним, і його луска теж почервоніла. Він глухо пихнув і почав ходити колами довкружо багаття, повільно хитаючи головою вперед назад. Видихнув широкий язик. Полум'я. Як я почав здогадуватися чи то вітаючись, чи то викликаючи на бій. Він кинувся до нашого вогню. Я, хоч і стежив за ним досить довго, усе ж дивувався тому, як швидко може пересуватися ця величезна тварина. Він загалюмував біля вогню, знову пихнув, а тоді посунув на відро. Хоча відро й було виготовлено з міцного дерева і розраховане щонайменше на два алголони, біля масивної голови дракуса воно здавалося крихітним, як чайна чашка. Він понюхав іще раз, а тоді перекинув відро, тиснувши його носом. Відро покотилося, описавши півколо, але я щільно напхав туди липкого круглею. Дракус зробив іще один крок, іще раз пихнув і взяв у рот це відро. Мені настільки полегшило на серці, що я мало не забув відпустити шпагат. Він вирвався в мене з рук, коли Дракус трохи пожував відро, розчевивши його масивними щелепами. Тоді він закивав головою, проштовхуючи липку масу собі в горлянку. Я ще розітнув із полегшенням і сів, а тоді подивився, як драку сходить довкола багаття. Він щедро дихнув синім полум'ям один раз, а потім ще один. Тоді повернувся і почав качатися у багатті, звиваючись і вминаючи його в ґрунт. Щойно від багаття не лишилося й сліду, дракось розпочався спочатку. Він відшукав розкидані залишки багаття, качаючися на них, доки, він не згас... доки вони не згасали, а тоді в їв... їв хмис. Я мало не уявляв собі, як кожен новий патик або пеньок. Що він їх ковтає, проштовхує Денеровий Глей, далі йому в горлянку розмішує, його роздирає, змушує його розчинятися. Я чверть години дивився, як він добиває вогонь. Раніше я сподівався, що до цього часу дія Глею стане помітною. Наскільки я здогадувався, він зжер уже шість смертельних доз. Він мав швидко проминути початкові стадії ейфорію і маніакальний стан. Далі делірій, параліч, кома і смерть. За моїми підрахунками, це мало завершитися протягом години. Може, навіть швидше. Дивлячись, як він душить розсіяний полум'я, я несподівано відчув сильний жаль. Ця тварина була величною. Вбивати її мені не хотілося ще більше, ніж згайнувати таку кількість пофалому, за яку дали б 60 із лишнім талантів. Але було очевидно, що сталося б, якби все йшло своїм плином. Я не хотів обтяжувати собі совість за гибелю безневинних людей. Невдовзі він перестав їсти, Тепер він просто качався по розкиданих гілках, гасячи їх. Тепер він рухався енергійніше. Отже, денер почав діяти. Він заривів негучним і низьким голосом. Сині поємня. Кульбіт. Кульбіт. Нарешті від кострища залишалося тільки яма, в якій виблискували вуглинки. Дракус, як і раніше, влаштувався на ньому і ліг. Загасивши, все світло на пагубі. Якусь мить, мить, він лежав там тихо. Тоді знову заревів. <рив> Полум'я. Він ще більше занурив черву у вигілля, начисовуючись. Якщо так у нього починався маніакальний стан, то він, як на мене, починався надто повільно. Раніше я сподівався, що до цього часу він уже буде близький до делір'їв. Невже я надто скромно оцінив потрібну дозу? Поки мої очі повільно пристосовувалися до темряви, до мене дійшло, що є ще одне джерело світла. Спершу мені здалося, ніби хмари зникли, і це позирає звідно краю місяць, але відвернувся від ракуса, і, поглянувши собі за спину, я побачив правду. У трибоні, що найбільше за дві милі, на південний захід від нас спалахкотів вогонь. Не просто тьмяне світло свічок у вікнах, там повсюди скакали високі язики полум'я. На мить мені здалося, ніби місто палає. Тоді до мене дійшло, що там відбувається, свято вражаю. У центрі містечка було високе багаття, а біля будинків палало менші за якими люди певно частували з сидором натомилиних робітників. Вони пили, які кидали в багаття свої бука... блукальців, опудола пшеничних снопів, скопиці чменю, соломи, сполова. Опудоли, які мають яскраво раптово сполахувати під час ритуалу на честь закінчення року. Вважалося, що це віднаджує демонів. Позаду себе я почув дракуса. опустив на нього погляд. Він, як і я, дивився не на трибон. На темні круче на півночі. Я людина не релігійна, але зізнаюся, тоді я молився. Я всерйозно молився Тейлу, та всім його янголам, благаючи, щоб дракус здох. Просто тихенько перенув у сон і пішов, не повернувшись і не побачивши вогні міста. Я чекав кілька довгих хвилин. По я гадав, що Дракус заснув, але коли мій зір загострився, я побачив, як його голова невпинно хитається вперед-назад, уперед-назад. Мої очі додалі більше призвичаювалися до темряви, а вогні огні трибона, здавалося, усе Відколи він жарглей, минуло півгодини. Чому він ще не здох? Я хотів скинути ріш решту Глею, але не наважувався цього зробити. Повернувшись до мене, Дракус повернувся б на південь, до міста. Навіть якби я кинув у нього перед носом мішок Глею, він міг би розвернутися і знову вмоститися на багаття. Можливо, якщо тут Дракус зарвів, як і раніше, низьким і сильним голосом. Я не сумніваюся, що його почули б в Трайбоні. Я б не здивувався, якби дізнавався, що його почули в Імрі. Я поглянув на Денну. Вона вирухнулася у вісні, але не прокинулася. Дракус підскочив від із кострище. До достото як пус -пус пустотливе цуценя. Де неде, чи ви близько жаринки цього світла, мені вистачало, щоб бачити, як цей велетень викачується і перекидається, кусає повітря, повертається. Ні, помив я. Ні, ні, ні. Він поглянув бік Тайбона. Я бачив, як полум'я Розведених у містечку багать танцюючи, відображається в його величезних очах. Він ще раз видихнув широкою дугою синє полум'я. Він уже робив так, чи то вітаючись, чи то викликаючи на бій. А тоді він побіг, помчав схилом і шаленим завзяттям. Я чув, як він суне і рветься крізь дерева. Знову рев. Я вімкнув свою симпатичну лампу і підійшов до Денни, грубо її потрусив. «Денно, Денно, негайно вставай!» Вона ледве заворушилася. Я підняв її повіку і перевірив її зениці. У них уже не було колишньої млявості, вони щиро швидко змінили, зменшилися на світ. Отже, Деннер Вейглей нарешті вийшов з її організму. Це було звичайне виснаження, та й усе. Я просто для певності підняв її обидві повіки і знову посвітив. Так, із зіницями в неї все було гаразд. У неї все було гаразд. Неначе на підтвердженні моєї думки, денна скривилася і відсахнулася від світла, пробурчавши щось нерозбірливе і однозначно нежіноче. Усього я не розібрав, але там не раз прозвучали слова збочинець і «здрисне». Я підхопив її разом і з ковдрами та обережно спустив на землю. Тоді знову закутав її між сірокаменями. Поки я крутив нею, вона не трохи прокинулася. «Денно, мотет?» – побурчала вона, не прокидаючись остаточно. Її очі, накриті повіками, ледве вирушилися. «Денно, драку сиди до трибона. Я маю...» – я зупинився. Почасти через те, що вона явно повернулася до непритомного стану. А почасти через те, що я не знав, напевно, що саме маю зробити. Я мав щось зробити. Зазвичай дракуси уникають міст, але я поняття не мав, як він відреагує на вогні, з нагоди врожаю, пошалівши від наркотику і в маніакальному стані. Якщо він влаштує розгордіашу містечку, в цьому буду винен я. Я мав щось зробити. І при видерся на сіро камінь, підхопив обидві торби з лісу, Висипав на землю все, що було в дорожній торби, Взяв стріли для абалета, загорнув їх у свою порвану сорочку і запхав у сумку. Закинув я тоді тверду залізну лусочку. А тоді запхав пляшку бранду в цератовий мішок, щоб не розбилося, і поклав у дорожню торбу ще її. Ще її. В в мене було сухо, тож я швидко ковтнув води з бородюка, знову його закрив і залишив його денні. Прокинувшись, вона страшенно захоче пити. Я закинув дорожню торбу на плече і міцно закріпив її в себе на спині. Тоді я ввімкнув свою симпатичну лампу, взяв Сокиру і побіг. Я мав убити дракона. Я чим дуже мчав лісом. Світло моєї симпатичної лампи шалено огойдалося. перешкоди перешкодив мене на шляху всього за кілька секунд до того, як я на них налітав. Не дивно, що я впав і Шкереберг покотився з пагуба. Підвівшись, я з легкістю відшукав свою лампу. Але Сокиру покинув у глибині душі розуміючи, що в бою з Дракусом від неї не буде жодної користі. Я ще двічі впав, перш ніж дістався дороги, а тоді нахилив голову, наче біжучи на короткі дистанції і кинувся до далекого міського світла. Я знав, що Дракус може пересуватися швидше за мене, але сподівався, що його загальмують або зіб'ють із пантелику дерева. Діставшись містечка першим, я міг би попередити міща і підготувати їх, але коли з-поміж дерев вигулькнула дорога, я побачив, що вогні розживрілися і розрослися палали будинки. Я чув майже безпереривний рев Дракуса, що перем... перемежався криками і вереском. Прийшовши до міста, я сповільнився, майже перейшовши на крок, щоб відсапнутися. Тоді видерся на дах одного з нечисленних двопорохових будинків, аби бачити, що відбувається насправді, аби побачити, що, відчупається... що відбувається насправді. Багаття на міській площі було розкидано на всі біч. кілька навколишніх житлових будинків і крамниць були пробиті, як прогнилі бочки. Більшість вривчастого горіла. Вогонь ми готів на дерев'яному гонті кількох дахів. Якби того вечора не прийшов дощ, уже полегкотіло б усе містечко, а не всього кілька окремих будівель. Але це все одно було лише питанням часу. Дракуса я не бачив, але чув гучний хрускіт, з яким той викачувався в руїнах підпаленого будинку. Я побачив, як над дахами здійнялося сиве полум'я, і знову почув Дракусів рев. Від цього звуку я спітнім. Хто його знає, що тепер коїться в його одурманеній голові? Повсюди були люди. Одні просто ошелешно стояли, інші панікували й бігли до церкви, сподіваючись, що їх захистить висока кам'яна будівля чи величезне залізне де колесо, що висіло на ній, обіцяючи їм безпеку від демонів. Але двері церкви були замкнені, і цим людям доводилося шукати прихистку деінде. Дехто з жахом ридаючи виглядав з вікон. Але напрочуд багато людей зберегли холодні голови. І передавали вервичкою воду з міського резервуару, що стояв на ратуші до якоїсь підпаленої будівлі неподалік. І тут я зрозумів, що маю робити. Я неначе раптом вийшов на сцену. Страх і вагання мене покинули. Мені залишалося тільки зіграти свою роль. Я стрибнув на інший дах неподалік, а тоді пробіг ще кількома. Доки не натрапився, не натрапив біля міської площі на будинок, дах якого зайнявся від вогню з багаття. Я підняв товсту гонтину, що палала з одного краю, і побіг до даху радучі. Всього за два дахи від нього я посвизнувся. До мене надто пізно дійшло, що я перестрибнув на дах шинку, покритий не дерев'яним гонтом, а свізькою від дощу гвиняною черепицею. Падаючи, я міцно тримався за підпалену гонтику, не хотів її підпускати, хоча тоді міг би не впасти. Переслизнувши майже до краю покривлі, я зупинився, серце в мене гупало. Лежачи там, задиханий, я скинув черевики. Тоді, відчувши знайому поверхню доху, даху, під мазовистими ногами, побіг стрибнув, побіг ковзнув і знову стрибнув. Решті-решті я вчепився однією рукою за линву на карнизі. Виліз на плоский кам'яний дах ратуші. Досі міцно тримаючись за підпалену гонтину, я видерся драбиною. На сестерну і ледве прошепотів слова подяки тому, хто залишив її відкритою. Поки я мчав дахами, полум'я на гонтині згасало. Тільки з краю тонка лінія червоного жару. Я обережно розмухав її, і невдовзі вона весело полала знову. Я розломав її посередині і кинув половину на плаский дах унизу. Повернувшись, щоб оглянути містечко, я відзначив для себе найбільші пожежі. Особливо страшних було шість. Вони бурхали і рвалися в темне небо. Елксадал завжди казав, що всі вогні – це один вогонь, і всі вогні – дід владній симпатокові. Ну, то чудово. Усі вогні, один вогонь. Цей вогонь. Цей шматок палаючого гонтини я пробурмотів зв'язування і зосередив Алар. Поспіхом нашкрябав на дереві, нігтям великого пальцю руну Уле. Тоді дох, а тоді песін. На це пішла коротка мить, протягом якої все гонтина палала і диміла, опікаючи мені руку. Я зачепився стопою за щабель, драбини і сильно нахилився з резервуар, занурюючи гонтину в воду. На одну коротку мить я відчув, як мою руку оточила прохолодна вода. А далі вона хутко нагрілася. Хоча гонтина була під водою, я бачив, як на її краї ще тліє ледь помітна лінія червоного жару. Я витягнув другою рукою кишеньковий ножик, проштрикнув ним гонтину і встромив його в дерев'яну стінку резервуару, за... закріплюючи свою сигалдрічну саморобну... саморобку під водою. Не сумнівався, що це був найшвидший і найубогіший тепложер в історії. Повернувшись на драбину, я звернувся і побачив, що в містечку, на щастя, стало темно. Полум я потьменів, і здебільшого прогасло до понурих жаринок. Я не загасив вогню, а лише достатньо сповільнив його, щоб дати якийсь шанс містянам і їхнім вітрам. Але моя справа була зроблена лише лише наполовину. Я зіскочив на дах і взяв іншу, чи не згасло половину гонтини, яку перед цим кинув. Тоді я спустився линвою і кинувся темними вуличками. Перетнувши міську площу, я опинився перед тайлінською церквою. Зупинився як під величезним дубом, який стояв перед парадними дверима, досі повністю вкритий осіннім листям. Опустившись на коліна, я розкрив свою торбу і дістав цегатовий мішок з усім глеєм, який ще залишився. Вилив на нього пляшку буранду і підпалив його гонтиною. Він швидко зайнявся, випускаючи їдкий дим із солодким запахом. Тоді я затиснув тупий кінець гонтини, між зубами підстрибнув, щоб вчепитися за низьку гілку, і поліз на дерево. Це було легше, ніж дертися на бідівлю. І так я опинився досить високо, щоб перестрибувати на широке кам'яне підвіконня на другому поверсі церкви. Я відламав одну гілочку дуба і засунув її собі в кишеню. Я обережно присунув підвіконням до того місця, де висіло здоровеське залізне колесо прикріплені до кам'яної стіни болтами. Відрився я ним швидше, ніж драбиною, хоча залізні спиці дивно холодили, мені досі не висохлі руки. Я дістався вершини колеса, а звідти відрився на пласки гребінь найвищого даху містечку. Вогні, здебільш... Вогні здебільшого ще були тьміними, а більшість криків стихли, перетворившись на схлипи та невиразне бурмотіння завзятих, Квапливих розмов. Я вийняв гонтину з рота і знову роздмухав на, на ній полум'я. Тоді зазернув, е, тоді зосередився. Спробував ще одне зв'язування і підніс над полум'ями водобового вугілля. Поглянув на містечко і побачив, що мерехтіння вугілля хоть мені ще більше. Минула одна мить. Дубовий низу раптом зайнявся блискучим полум'ям. Воно спалахнуло, яскравіше за тисячу смолоскипів. Усе вистя на дереві запалало одночасно. У несподіваному світлі я побачив, як за дві вулиці від мене Підняв голову Дракус. Він заревів і видихнув хмару синього полум'я, водночас побігши на вогонь. Він трохи зарано завернувся за ріг і з усієї сили врізався в стіну якоїсь кормниці, яку пробив майже без жодних зусиль. Бище до дерева він сповільнився, знов і знов дихаючи полум'ям. Листя спалахнуло і швидко згасло. Від нього лишилося тільки тисяча жаринок, через які дерево скидалося на величезний загашений канделябр. У тьмяному червоному світлі Дракус був звичайної тінь, але я все одно бачив, що тепер, коли яскраве полум'я зникло, увага тварини розпрошується. Масивна клиноподібна голова хиталася вперед-назад. Уперед-назад. Я вилився собі під носа, недостатньо близько. Тут Дракус спихнув так гучно, що я почув його, стоячи на висоті 100 футів над ним. Внюхавши солодкий дим, підпаленого глею він різко крутнув голову. Він понюхав, заривів і підійшов ще на крок до мішка Глею, від якого йшов дим. й поділився його колишня витримка. Він мало не накинувся на мішок, який ще тлів, схопивши його величезною широкою пащею. Я глибоко вдихнув і хитнув головою, намагаючись збодай частково позбутися млявості. Я за короткий час двічі досить серйозно застосував симпатію і через це добряче отопів. Але Бог, як то кажуть, любить трійцю. Я розділив свій розум на дві частини, а тоді не без зусиль відділив і третю. Для цього було потрібне щонайменше потрібне зв'язування. Поки Дракус вирушив щелепами, намагаючись проковтнути липку глеєву масу, я намацав у дорожній торбі важку чорну лусочку, а тоді дістав із площа приваб камінь. Я чітко вимив слого зв'язування і зосередила. Виставив лусочку і камінь перед собою та, зрештою, відчув їхнє взаємне тяжіння. Я сконцентрувався і зосередився. Я відпустив, привав камінь. Він кинувся до залізної лусочки під ногами. В мене вибухнув камінь. Від стіни церкви відривалося величі, велике залізне колесо. Упала тонка кутого заліза. Упала тонна кутого заліза. Якби хтось за цим стежив, то помітив би, що колесо впало швидше, ніж могло б упасти під дією гравітації. Ця людина помітила б, що воно впало під певним кутом. Можна було б подумати, ніби воно тягнеться до Дракуса. Ніби сам Тейло направив його до чудиська своєю мстивою рукою. Але побачив, як усе було насправді. Але побачити, як усе було насправді, не міг ніхто. І цим не керував ніякий Бог. Тільки я. Кінець 80-го розділу. Розділ 81. Гордість. Глянувши вниз, я побачив, що велике колесо Скутого заліза прип'яло дракуса до землі. Він лежав перед церквою нерухомий і темний. І я хочу все це й було необхідно. Щиро пошкодував, що вбив бідувашну тварину. Мені випала одна довгомить чистого втомленого полегшення. осіннє повітря було свіжим і солодким попри дим від спаленого дерева. А кам'яний ждах церкви холодив мені ноги. Досить задоволений собою я повернув лусочку та приваб каміню торбу глибоко вдихнув і поглянув на містечко, як я врятував. Тоді я почув, якийсь і відчув, як піді мною сунеться дах. Передня частина будівлі осіла, осипалася і я захитався. Світ утік з мене під ніг. Я пошукав безпечний дах, на який можна було б перескочити, але таких досить близько не було. Дах розпався і посипався купою дрібного каміння, а я позадкував. позаткував. Увіччя я стрибнув до опаленого гілля дуба. Схопився за одну гілку, але вона тріснула під моєю вагою. Я полетів крізь гілля, вдарився головою та впав у пітьму. Кінець 81-го розділу.